Почав Раві, повертаючись до початку, але думки Піп вже полетіли, відкриваючи все заховане на самому дні. Страх, сором, кров на руках, червоні-червоні криваві думки і одне обличчя. «Гостре і бліде!» «Я знаю!» – перебила його Піп. «Я знаю, хто вбивця!» «Я знаю, хто вб'є Джейсона Белла!» «Що?» – здивувався Раві. «Хто?» «Це було неминуче, повне коло, кінець це початок, а початок – це кінеця!» Повернення до самого початку, до витоку, щоб усе виправити. «Макс Гастінгс», – сказала вона, –